Tony Bueno, Toni, segon partit amb estoles de pretemporada una uh, derrota en aquesta ocasió davant d'un Girona de zona de divisió una primera part excepcional de la explica'ns com ha es vist el partit uh, Tony. Nosaltres avui ens emportem sensacions molt i molt positives, jo crec que la primera part de la parlada ha sigut sensacional és dir, amb una nota quasi quasi de 9, de 10 i crec que l'equip el resultat ha sigut curt no? pel que s'ha vist damunt del terreny de joc que hem fet l'1 0 amb una igual d'estratègia que ens ha sortit perfecte, anava tot en psiqui sensacionalment i després he tingut dues ocasions més, una mà que arriba del porter del Girona i una jugada que ens ha tallat, una, una jugada que en Pol es quedava tot sol que l'àrbit s'ha precipitat al xula i ha evitat falta a nostre com en Pol encarava tot sol el porter per fer el 2-0, no? De tota manera, el que veies, no? Contents amb l'actitud de l'equip, el joc, és el segon partit, en tres dies, dos partits, aviam, l'equip està en una bona línia, no? Pensem que sí, ja hem, a la segona part han començat, tot just la primera oportunitat l'hem tingut amb en Sergi Arans per fer 2 a 0 i hem passat del, 1, del 2 a 0 al, al 1 a 1, però jo crec que l'equip ha estat sencer, hem fet molts canvis, evidentment a la que fas molts canvis a la, pràcticament a l'equip es buixo una mica, però això són coses normals, ells amb l'1 a 0 a mitja part han sortit de la segona part amb les piles ben posades i bueno, ja han fet el que ha fer un equip segona aix que és guanyar el que ha de pagar de primera revana, no? Uh, Toni, uh, com, com estàs veient aquestes, uh, és aviat uh, porteu 15 dies de pretemporada uh, dos partits però suposo que ja està traient les primeres conclusions, no? Com, com estàs veient les noves incorporacions, Toni? Bé, bueno, la primera part es que bien Gerard Muñoz al camp, vull dir, un jugador de metro 90 i pico que està inconmensurable juntament amb l'André i se te don doncs bé, doncs bé, més possibilitats a l'hora de, de, de poder col·locar Nani, que és un dels millors jugadors que hi ha a la primera catalana per poder-ho col·locar en altres posicions. No? Jo crec que l'equip està molt compensat i que bueno, a poc a poc hi ha més gent també que està prova. La setmana que ve és una setmana on tenim dos dies, que hi ha dos partits i set dos partits diumenge. Amb en Maneli ens partirem al grup, irem uns un lloc a l'altre i a partir d'altre anem als descalins quedarem els 18 jugadors nostres. No? És el que anava preguntada, no? precisament la setmana que ve. 4 uh, partits uh, Sant Miquel i Cabanes el dissabte i uh, Babilona i Esplà i Fiumenge uh, això ho feu per els jugadors que hi ha, no? perquè tenen molts jugadors i per fer l'equip no? sí, evidentment, tothom ha de tenir les seves oportunitats els seus minuts, vull dir uh, hi, ha una, hi ha un esquema i una base d'aquí, però falta completar amb els jugadors que en Manel i jo decidim que s'han de quedar aquí al club i bueno, doncs aquests jugadors ho haurem de guanyar damunt del camp aquests aquests partits, no?, que venen, que partim i, i bueno, i, i els que es quedi pues, serà per aportar el sobrer de sorra perquè això que és tant, doncs, ja ens hi podem fer una temporada sense patir les engúnies de l'any passat, no? Mm -hmm. Doncs també, a veritat, moltes gràcies i molta sort. A vosaltres.